rauuka Lanaren ekonomia. Kutsadura informatiboari aurre eginez ekonomia gaiak jorratzen eta ulertarazten duen saioa. Bilbo hiria irratia hor dago eta argia elkar lanean, Lanaren munduko an analizzia. Laguna eganbetzakegan, hikinian bertan, uzt bilduetaerriz zueltan tempora que dizia ba genut on stop stop a Omen gaude lanaren ekonomia ikasturte honetako azken saioa egiteko e, Horretarako azken azteetan besala, e, azken irratxeetan besala Hemen gaude eki etxe barriak aizoeki Opa unon Eta joberatzu bidi baita ere Ibonburgoa mandoetan Eta bueno, baita zu ere, Entxule, Beti ere, Fidel ka, Gaur aldatu dugu ordu tegiak, az e, udarako egokitxapena egin dugu Baina bueno, edo zeinean, zuzenean gaude, Bilbori irratioan baita Arroza eh, eh, zareko hainbat irratioetarako redifuzioa, baita El Salto Radion entxunga izango duzu eh, saio hau eta, bueno, ba, badakizuen bezala eh, lanaren ekonomia hor dago argia El Salto Radio eta Bilboiriaren arteko elkarran baten ondorioa da eta ikasturtenetan eh, ba, egindogun hainbatzaioetan eh, ba, jorratu dugu gai anitz, eh, kasuanetan gaur No la es, es que en esa área neta era dramatikoan dekogun e, testuinguruan kokatuko gara kasu honetan Bilpar Euskal Herrian eta Frantzian baita e, burutzen ari diren e, autoeskundei begira jarriko gara. Kasu honetarako ba nola ez gure ohiko kolaboratzailea Jenofa Beroko Iligoin Argiako kasetaria izango dugu e, lenda bizi e, elkarrisketatua, e, bera gas astertuko dugu e, zeindan egoera eta zeindan berantsako e, aurrikuspenak. Ondorioz ba E, e, guk e, lantalde naledetik ba, apurtzube, zeintzuk diren bai fronte popular berria lizan, agusian, gaurakizue, e, bigarren itxulira e, dagoene talka eta dagoene e, buruz burukoa e, fronte berria e, frantzube fronte popular berriare eta eta batasun nazionalen artekoa da, alde batean eskerreko metaketa, komunista, sozialista, ekologista, eta baita ere, ikarra eskalorean kasuan, abertxalen e, koalizioa dan fronte popular berriaren programa ekonomikoa, eta, bueno, apurtuet estrategia horokorra e, aipatuko dugu, eta ber aldean, e, bere antagonikoa dan e, alderdi postfasista e, fronte popular berriare, lepen alderdikoa kasuanetan... E, fronte popular raiz, eh? Batasun Nazionala. Batasun Nazionala da, zanetan, Betiko Fronte Nazionala orain Batasun Nazionala eh deitzen dan e, e, e, e, eh lehen, eh izan dena lehen itzulian eta kasu ba bere programa eh neo fascista astertuko dugu arlo ekonomikoan batez be. Eta horretarako, e, eta bukatzeko baitare, izango duga zierblas, EHUko po, zientxa politikako irakaslea, bera baita ere e, maitzen valorazioa eta bueno, ba, bere, beren analizia bera aditua da zientxa politiko eta hautezkunde kontuetan orduan, bueno. Beragaz e bukatuko dugu gaurko saioa. Eta hori dana, na, baitare nola be nola es eh sindikal agenda tikasita, ba izango da gaurko lanaren ekonomia menua eta bueno, ba hori da nagas, aurrera. <risa> tiraba urrengo garako e, sindikala jenerekin hasiko gara, udadator, baina e, sindikatuak ba jai hartzen edo ez horren beste beintzat. Eta bueno, ba gaur ustailak bi dituela, e, aste artea da eta bueno, zenbait e, deialdi daude ja e, gainan zenbat greba. Asteko ba orengoan arabatik hasiko gara eta arabako zeigo enpresak enpleo RL suo expediente bat aurkeztu du 30 lanpostu suntzi eh suntzituz baiardueraisteko eta hori dela ba, langilek eh, greba mugabe hasi dute ba enplegoari eusteko. Gasteizen anbi enpresan da udaleko ura kudadtzen duen enpresa, jendaurreko eh, osea enpresa horretako jendaurreko arreta eskaintzen duten langilek greban daude aste osoa eta eh, lanaldi osoak eta lanpostuen egonkortasuna aldarrik atzen dute, baitere plantia zabaltzea. Eta gazta berriro, si den horreko taldekoa den mekanizado de kremayeras de direkzion enpresako, berrago eta bozlangi egra bat mugagabean daude kainaren amairutik negoziazioa desblokeatzea eskatzeko. Artzinegan Tu Tuazex Taylor akesorioz seko, seko langileaklan eh, usteak hasi dituzte, hamar urte hitzarmenik eh, gabe gabe daramatze delako. Goine zen, Conekta telemarketing enpresan greba hasiko dute gaur, eta beste bi be... hiru egunetan estatu mailan kaleratzeak egingo dituztelako eta hiletatik 6 ba guineseko lantean izango da. Besteoren eh bueno, enpreshonek harretarako zerbitzu ematen dio berdrolarri eta el hori. <tonsultatik> Ta Bizkaian Bilbao kirolakeko politiko kirollegetan helak greba mugaharri eutzen dio. Ha, bueno, beste sindikatuek e, Akorde batera heldu dira, baina hori bueno, hobetu daitekela uste duelak eta beraz eh, greba mugaberi eusten dio polikirolda egetan. eseak dira. Sezta on, Arzel Miten lanuzteak egiten ari dira negosezioen desblokeaba aldarrikatzeko. <tipen> Eta getxon, Lore Zainak, lehorogetan inguru dara greba muagabean, hitzarmen duin baten alde. Gipuzko arahoan da, donostiako añorga osoan dagoen zementorrezola lantegian, langileek greba mugabe hasi zuten ostiralean, ekainaren hogeita sortzean, berrogetan ma zei lan daudelako. Eta arrasaten, e, gaur ere, ba, mikrolikideko e, Mikroliki enpresako langiak greba mugabean daude Azte Azkenetik enpleguaren defentzan. Blanco, negro, vieza, escuela, no Eta nafarroara joan da, bianako Mondelez Gaietalantegian greba mugabean daude Ekainaren amarretik, zuzendaritzak lan itzermaneren negoziazioan esartzen duen blokeoa salatzeko. Eta e, Nafarroan berriro Lezakako hermanos Etxe beste Serrategian greba muavean daude Kañaren 12tik urte solatak isostuta dituztela salatzeko. Eta Ustaiaren 18 Arabako erresidentzietan greba egingo dute lehen izarmen prointziala aldarrikatzeko. Urrengo egunetako sindikala agenda hemen bukatzen da ikusten dugunez, ba, greba moa asko daude eta bueno, e, gehienak ba, e, negoziazio kolektiboan ematen diren blokeoak salatzeko eta baita ere ba, hainbat lan postu e, e, ba, arriskoan daudelako Orduan. ba bueno E, seguramente deialdi gehiago agungo dira beraz goratu imeia dagoela Zuen e, inguruko deialdiak bidaltzeko lanaren ekoekonomia bildua gemail.com lanaren ekoekonomia bildua gemail.com Eta egindezaguna aurrera, Ion Bernat Si tu me une bête féroce ou bien un saint. Mais tu es l'un et l'autre Et t'es de la chose encore Tu es infiniment nombreux Celui qui méprise Celui qui place Celui qui est Celui qui cherche Et tous les autres ensemble Trompe-toi Comme en prudent Tout n'est pas fragile n'attends rien que de toi Parce que tu es sacré, parce que tu es ennuye, parce que le plus important n'est pas ce que tu es, mais ce que tu as choisi d'être. Regarde-moi, on s'en c'est pas important Moi je te trouve magnifique Depuis la première fois que je t'ai d'ailleurs Je m'en suis toujours parmi mais puis comment je presse en toi moi Et puis comment l'univers est pressé en toi Ça pourra jamais fonctionner, c'est impossible Alors faut pas pleurer, faut pas pleurer Parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller Parce qu'on est ceux qui guérissent De ceux qui résistent, de ceux qui croient au miracle Pas de ceux qui disent que lorsque l'état bouge C'est quelqu'un quelqu les pousse du pied Et un jour tout ça on y pensera même plus On aura tout oublié comme si ça n'avait pas existé En attendant passe tes bras autour de mon cou si tu veux Pendant que je te répète ces phrases qui nous donnaient de l'élan Tu te souviens Tu te souviens Tu nous entends, le blizzard Tu nous entends Si tu nous entends, va te faire enculer Tu pensais que t'allais nous avoir, hein Tu croyais qu'on avait rien vu Surprise, connard Tu nous entends, la honte Tu nous entends Si tu nous entends, fais garde quand tu rentres chez toi tout seul le soir pour pourrait avoir envie de te refaire la mâchoire avec des objets en métal Ou de te laver la tête avec du plomb, qu'est-ce qu'est-ce que en dis Tu nous entends, la tristesse Tu nous entends nous entends, c'est toi aussi, tu vas bientôt faire ton sac prendre la première à gauche, deuxième à droite, puis encore à gauche Et aller niquer ta race, félicitations, bravo Tu nous entends, la mort, tu nous entends Si tu nous entends, sache que tu nous fais pas peur Tu peux tirer tout ce que tu veux, on avance quand même, tu pourras pas nous arrêter Et on laissera personne derrière, on laissera personne se faire aligner Tout ça, c'est fini Et qu'on est désolé, on est désolé de tout ce qu'on a pu de faire Mais on va changer, on va devenir des gens bien, tu verras Et un jour tu seras fier de nous tu nous entends l'amour, tu nous entends Si tu nous entends, il faut que tu reviennes parce qu'on est prêt maintenant Ça y est, on a déconné, c'est vrai, mais tu en as compris Et là on a les paumes ouvertes avec notre coeur dedans, il faut que tu le Bueno, bueno, bueno. Ipar Euskal Herria, socialista, komunista, ekologista eta abertxalen fronte popular berria alizioa gaiile, garaile izan arren eskuin muturra gaien duda Frantxako leku askotan hiri e, ertainetan ekasal ere batez ere hirian dietan ez bezala. E, Eremaitxak eta bikarren etxurierako aurrikuspenak aztertzeko nola ez, telefonoaren beste aldean dugu gure oiko kolaboratzea Jenofa beroko hirigoin argiako gazetaria. Egunon, Jenofa? Bai, egunon ture. Bueno, eh, lehen da bizi, eta gure erritikazita, no? Zein, zein izan da eh, maitxe Ipare Euskal Herriko Ipare Euskal Herriko hiru barrutietan, apurtxu bet laburtutan ebadozu, eta bueno, bigarren itzulirako zein zure aurreikuspena? Bai, beraz, iru hautes baxutitida Ipare Euskal Herrian, eta iruetan aterada lehen indaja fronte Popular behia, beraz, ezkerreko aldeiren arteko, Batasun hori, eta gero, eh, edo bigarren, edo irugarren iru kokatu da fronte, edo batasun nazionala, eskoinutu ja. Eta hor duen, badakigu, bigarren itzulira prosatzeko, iskribituen botuen, euneko ama biterria, baino gehiago lortu behar dela, eta hor duen, bazen aukera, ustailaren zazpiko bigaje itzulirako, hiru hautes barrutietan, izatea hiru hautagaien gaien artiko lehia. Baina gauk seietan da aukera, gauk seiak arte dute e, irugagenak bere leku auzteko aukera, edo jahaitzeko. Beraz, Ipache Euskal Egiari dago kionez, badakigu, prinsipioz, azken hor duko aldaketarik ezpaldin bada. Laugagen hautez barjutzian dela Siberua eta Benafajoa biltzen ituena izango direla hiru auta gai eta bos gajenean dela baiona inguruko hiriak izango direla bi, zerren iru gajena, zena makronista, lazer, erabakidu bere lekua uztea. Beraz, lehia izango da ezkeja eta eskoinutu jaren hartekoa, eta seigajena hautes bat jutian, lehia izango da hiru auta artekoa, lehen indaja ezkeja, bi gajena makronista eta iru gajena eskoinutu Beraz nahiko leia tinkoa izango da, talen itzulian eskejaren batasun asunokek garaipen alohtu balin badu, ez da automatikoa digagen itzulirako. Ze beste autagaien botuak, ba, joango dira beste batzuengana eta ikusi behar da zenbat bilduko dituen ezkejak, eta zenbat bilduko hituen eskuin nutuak, edo makronista, edo lazaleket. Eta bueno, eh, bere gara ian eh, abertxalen batasunak ba, eut e, eskunde batxu eta no? ekologiztekin, eh, frantzako ekologiztekin eta Euskal Herriko, Ipar Euskal Herrian begui presente diren eh, ekologiztekin eh, batzen zirela, batzen zirela, pero bueno, e, aspaldin dago Euskal Herria baiko alizioa ez, izkerreko e, e, metak metaketa abertxalen metak zabala dana Ipar Euskal Herrian daki, daki gunez, eta kasunetan berritasuna da ba, fronte popular berrira batu dela eta kasunetan ba, peio dufo, E, Kazunetan, hau tagaia eta ziurazki, espero dugu, bait nola ez, Pariseko asanblada nazionalera joateko ba, favoritoa da, ez? Eta galdera Genofa orduan ezin da, abertxalen perspektiba, e, gutxi grabera esan lehike, Esker Jacobinoekin batera, e, zer da, bakarrik fascistei bidea mostea edo haratago kozeo zer dagoela uste dozu? Ea, ikusi behar da, pentsatzen dut, ora ingoz ezela... BTV-arra eta urgenziaz harturiko bat, beraz batasun zabalogeen parte izatea, beraz ez dut uste oraino ziteiten dutenik uh, gerora begira horrek zehekajiko duen. Argiden ah, ada horrek uh, ba, marka bat utziko duela, zer uh, gerora begira ikusten dugu nahi bada badat eta behar bada, badat ba, batasun zabal bat, posible dela eta bataun zabal bat eh, abertzaleen mezuak irakurketarita lehentasuna edo behintzat zen eh, joan kokatuta ere, eziko ez eh, keko lderdi frantsesek ez dute galdetu bakarrik aberzaaldehen sustengoa ezzi aldetu dute, edo eman zaile baina aldi berean, zuke ezan duzu bezala sei gen hautez bakan auta gaitza bideratu diote EHB-ko pejorifori, bosgahenean bai aldeherri sozialistako koletka bieleg du, baina bere ordezko da aleen beste EHB-ko abertzale bat, razik usten dugu bat hortan gainera badela, ala, abertzalean kontsiderazio bat eta egespetu bat eta aien aldahian kontuan hartzeko logika bat berazori, begia da eta siur da gerora begira Ez dakit egipikatuko denik, baina bai izango dela iraganean adibide bat ejateko posibleran nahi baldin bada. Eta orduan uh, ikusiko da, baina interes da hori eta gauzak aldatuko ditu. Ez baita ez bada jari begira, gehiago egiko bozkai begira eta ere batzutan barakigu batzuetan eskuina hor dela aspaldian, gogorki loturik dela eta beti botereak galitzunela eta agian Be, ezkezeko indahak eta abertzaleak bat hurik olako alderti sozialista eta zabalago ere, hantzain sunisoa edo batzuk, bat ba dira, mat, emango luke aukera eskuina erorarazteko. Gero, egan behar da, eta hori ez da baita ez da bada entzunazken hastuetan, baina denak ez dira, ere batasun hogen alde, eta ezkezeko alderdi etako jakobinoen naka, ase eta ez uten bera alde eginen. Baina behajak eta eskuin mutu gari bideamozteko urgentzia ogek egin du ogen gainetik pasatzeko hausak diauk handu zela. Bueno, Bilbon esaten dugu euria ez da, inoiz danon guztura izaten, baina edo zeinean, e, esperientzia oso egokia ez, kasu honetan dauen testinguru, testinguruan, eta bueno, badakigu ere, Ipar Euskal Herria ba, pizu oso, oso txikia dekola, es, eh Erraldoiakin alderatuta eta hor koka koka desagon apurtzu bet orain hor jenofa eh apurtzu bet e, zelan e, ikusten dozuzukegoera, eh mezua 20 hamengo momentu e, Mendibaleko baita espainiakoetan ere da larritasun antifazistaren egoera dagoela, baina galdera da badago esperantzarik eskerreko zein makronisten irugarren autagai horien batera egitea lepenekoen porrota e ekarri aldu? Uhum. Ea, ipajaldean daiteke esperantza pixka bat, asteko esperantza front, e, batasun nazionara eskoinutuja boterera ezeltzeko, gure iru hautez baihutietan, baina ila da Frantzia mailan e, eguera desbergdina dela. Orotara bostiuntai durugu eta mazazpi diputatu e, izendatuko dira, Uste dut, um, lehen inda jatera da begion talarroita mazazpi hautes e, bajutietan eskoin Beraz, hautes e, bajutit bat birengain baino gehiagotan lehen inda jada eskoin mutuja. Beraz, egealitatea hori da eskoin mutuja. Ez da gauza begia, hauteskunde, hauteskunde, urtez, urte azken urteetan indahtuz eta sendotuz joan da eskoin eta Eta hor ditugu. Beraz, e, lehen inda jatera dira hautez bat, bat birengain, eta e, ikusi parte hartzea handia izan dela, eguneko erudu eta seikako zazpikoa izan da, e, gertatzen dena da, horrek dakahela bigarren itzulian badirela iruki irako e, aukera gehiago. Hau da, iru hautagai bigarren itzulira pasatzeko aukera gehiago badela. Iruki hoiek, hiru hautagai izaten alitaizke, Uh, irure hon ta amak hautes bajutitan, moste hon ta irurgoita mazazpiren gaina. Irure hon ta amak hoietan, e hon ta irurgoita batetan, eskuin mutuja garailea da. Tabadakigu, iru auta gaien azteko leia denean, gehiengo zabalean, lehen indahari egiten jola, mesede hogek. Eta hor oh, duan, eskuin mutuja, bihajen itzulean ere nahiko garaile izateko aukera handiekin da dabilek. Hor oh, duan, hori begira jakinda hori eh, manua izan da ezkezeko fronte populajetik irugajen kokatu direnei eskatu zaile kentzea lehiatik, behintzat eskoinutu jaren parean den eh, aukerari eta beraz gehiagoan da edo makronista edo ege publikajak ba aukera gehiago eta gehiago emateko garaipen erako, eskoinutu bidea mozteko, Eta Machoisten aldean e, manua ez dain argi. Ejan dute hiruen kokatugin bad dira leku ha hori bai ejan dute, baina gero ez dute argiki ejan dute egenari boto bat ez, baina kontua da orai hori ateratzen dutela, baina hiru haste, Machon eta bere ingurukoak aritu direla ezke mamua mamuua sortzen eta uspotzen ezke Erxan dute ezker mutu jazela, ezker mutu jori sinonimo frantxean sumiz, frantxean sumizua ezker mutu jareko alderdiak, eta hori berdin melanchon. Eta melanchon ekin sortu dute bako mustro bat, e, kausa eta autorat, autoritarismo eta antisemitismo, eta hori guztia zela, eta berat ezker mutu jarentza zatozkatu behar. Eta hori bat batean erraiten Ege publikaren balorea isegi, ezin dela eskoin boto bat gehiago eman. Baina azken zinean, iru astez sortu bali mauzun mamu bat ezkejarekin, zure hautezloak ez dakiz egegin. Ezan nahi, berantegi da orai ejatea egen boto bat gehiago ez. gainera are gehiago ez bali mauzo ejaten, egen bidea mozteko, ezkezeko fronte populaja bozkatu. Ez zute rikitz egin. Beraz, eh, irugazen kostuan diren eh, makronista kentzen badira ere, gero boto nora joango dira eskuinutu jari, edo ezkezeko batasun oztara hori ez dagi, beraz ikusiko da, eta azken laugagen indak boto loena dela IJ publikajak eskuindiaxak, Haiek ez dute boto kontzinarik eman eta baddakiigu ejepublikak eko burua egipziotik ejan duela sustengatuko zuela, e, Europako hauteskundeetan hautagai izan zutenak ere ejanndu eskoinutu ja bozkatuko zutela, beraz eskuinego boto haiz joango dira eskuin nuutu eta hori. Beraz ejatzeko labugiltzeko Frantzian emaitzak eskuinituja biziki goradoa bigarren itzuliaerko ere favorito da eta macronistek ez balimatu arte argiki deitzen eske zure kontrepopula haran alde bostzera gauzak uh, ba kausera kausera eskuinutu jaren garaipenera eramandezakete garaipen zabaleragainera uh, eta urgentak harrena argisku guztiarekin Eta, bueno, demagun, bosteon eta diputatu berrien artean hiru <coughs> bloke sortzen badira aurrekoan bezala, kaso honetan emakronistak lehenenak izan arren izan beharrean hirugarrenak eta fasistak edo posfasistak lehenengo indarra hartuz. Demagun, e, inor ez badekon gehiengo absoluturik, eta izatekotan e, bat asunazena eta betiko eskuina gehiengo absolutua osatzeko aukera ez badeko jen. E, zer gertatu aldan, e, aukera izango esan e, beste formuletarako, edo zi urazki zentsu honean, oza, testunguru, oberen, oberen horretan e, desgobernua jarraituko deu eta, kasu horretan, ba, Macron bere aldetik jarraituko du presidente eta lege bintxarra edo asanblada nazionala, ba ezin izango da gai gobernua osatzeko, edo hori da aukera bat? Yeah. E, bai? Ikusi behar date jekakiko duen Uuzelaren zazpi biraguna nolakoa iz, nolako izango den. Argidena da Machonek egebilza ja desegina ez daute deituz espero zuen gehiengo zabaloi ez duela lortuko. Are gehiago gutxiengoan izanen da Machon eta bere politika. Horduan eh, izanen da gutxiengoan izanen da, gehiengo zabal bat izanen da, eskoinutu jazkari izanen da eh, ezkeziko fronte populakak ere bilduko ditu haulkiak, beraz izango da olako edo gobernatzeko zailtasunetan den gobernu bat, gaur egun ere, 2008-an ere galduzen bere gehiengo soamak jonek eta badakigu handuko hilabete eta urtetan mm, zaitasunetekin arituzela bere politikara amaten justuki etzolako gehiengo hori. Orduan, edo Horrelak jahaituko dugu eta are kaos handiagoan eta ez egon kortasun handiagoan. Gainera ezingo du behitz uh, lege biltzara desegin, zeren legeak dio konstituzioak dio urte bat ez minimo ezin duela Beraz, edo olako ez egon kortasun perpetual batean segitzen dugu, baina are bortitzagoa, edo makronek lortzen du koalizio bat Baina hor galdera da zeinekin, eh, eskuin mutujarekin, eskuina ege publikajak, eskuin mutujari begik iskaka aritu direnekin. Agian Macron preslitaiket, zebarakigogre lege batzuk eskuin mutujari esker loktu dituela, adibidez, inmigrazio, lege adiburuzko, lege ekxenofogo bat, eskuin mutujari esker basa du, beraz, agian Macron preslitaiket, gero Macronen, Aldehdian, badira, hainbat, ala ere lotuak, balore republikajai, eta ez litenak gest eskuinutu jari lotzeko. Berat, koalizio hori ez da irabazia, eta eskexaka. Ezkexarekin eh, koalizio bat, hori ez da egingajia, batetik ezkexak ez duelako nahi bere politika neoliberala eta xenofoboa sustengatu, eta gainera, Macron haritu da, egan azken hiru aste horietan, em dea de abrutzat uh, eta orduan orai hegatzea goatzen dibuarekin ez esku esku hori esinezkoare litzateke eta gero edo gero badira beste aukera batzuk adibidez konstituzioko 16 artikuluak ematen du aukera lehenakariari botero osoa hartzeko baina kasu berezi batzuetan eta ez dut ustek gaur egungo panorama behi horihek urtara bideratzen alko luke Eta gero bada, bistat da, eta hori eskoinutu jaren ametsa da. Hingoizuntan, uh, franzen texai jatian, uh, marrin leuten zener tua. Eta, eta bere ametsa argiki da, makronek bere kargoa ustea erratea. Hor gutxiengoan naiz, uh, gehiengo handia du eskoinutu jaka. Uzten dut nire kargoa, eta orduan duan utzi, eta lehen dakaritzako uh, eta hauteskunde aukeratu batzuk izatea. Hori ere pol, posible da, makronek ehandu ezaz, makronek ehandu bere hautesleai 2008-azazkia goterian segituko zuelea, egoteko lasai, baina ea, makroneken hauza guztiak isat posible dira, e, lege bilzajaren desegitea etzen inorkes, pero, baita bere ansamlalderdikoak ere askoa segetu ziren, asko jitu ziren, eta Orduan ikusiko da geroraz e egingo duen ez du uszteku utziko duenik person alkizen. edo, edo eskuin mutu bidea zabaltzen ari zaio eta jada bidea zabaldu dio, baina ohizakeez ondoko pausoa maginduten boterera lehendakkaritzara eramatea. Hori da maindleten amitza bi mila bitita hori ikusten du eta ikusiz panorama eta komunikabide handiak egiten duten kopaganda eta lana eskuinturaren itxura garbitzeko taesque jarena de ab jubilakar arteko erabat posible da hartaratzea baina ea pausa-pausko nah da uzailaren oitartasun zuriaski legibiltza hartuko dute eta, eta badak eskatzeko dela Bueno, Panorama belza. Ba, bueno, esperantzarako an denaturak digogo digo hemen be bai e, e, eta bukatzeko geenerofa bakit batxartuta zeuzela. E, eta aitxeeta ikaratago e, bueno, Batasun nazionaleko bat proposamen klasista, rasista eta antifeminista ikusita... Ba, zelan, badakit aldera apurtsua epotolada, baina zuk beha eskarmento handia dekosu ez bakarrik kasetari, baizik eta militante bezala baita ere, eh, zelan borrakatu ez, eh? eh, autoritarismo eta fasismo berri hau, baita euskal herri osoan, gorantz doan eh, joera hauek eh, ikusita. Ea, lehena ipatzen dituen komunikabide handiak frantzian, aski ahigajia da zen olako mezua pasatzen duten komunikabide handiak, baina ez da ahigajia ekustemaneu hau zu, Jantziako komunikabideak zeinen eskudidean, komunikabidean agusi handienak bolojeren eskudidea, eta boloje eskuin mutugeko kide da, egeneko zalea da. Beraz, bere komunikabideetan, aipatu dutat, mesu hori zabaldu da iru hastez. Ezke jaren, behar gubilakatzea, eskuin mutugearen ezpitzetzen omen hori, eraman dute Gero beste komunikabideak dira, amak jonen aldekoak... E, dazo eta beste baten esku dira, haiek dira marjonen lagunak, eta horiek ere aritu dira iruastez ezke jazikin zen. Eta orduan duan, e, tamalez, haiek haien mesu hori zabaltzen txegitzen duteno, no? nik zaila ikusten dut zeren. Gau egun jendea gerozta, gana, jendakte da aldatzen, individualismoak gora ari da jende asku, aseje da, baina bakajik da eta telebista pizurik du egun osoan erosare sozialetan da eta hortik jasotzen den mezua hori da, beraz. Telebista itzaltzen ez deno zaila, eta gero bestea da ba, itzeitea jendearekin, ejanai ez da. Ba, di, ze, nik uste benetan hori dela, dela pedagogia lana egitea, jendearekin itzegitea azaltzea zeh den esko ilmultu Azaltzea, zer hekajiko lukean, ohoitaraztea, elkartasuna eta justizia soziala, eta elkarlaguntza, beti zan direla ezkejetik, eta inoiz ez eskuin dira jetik. Ira, olako basiko batzuk, baina ohoitaraztea, zeren gauk ez dira gehiagoen zuten, eta beraz, hori, pazientzia zitzegin jendarekin, eta saiatu komentzitzen, baina, horrentzat, gelitzen ira, bostegun, eta gutxida, eta eta ikusiko da. Bueno, yeah. Jenofa beroko irigoin, eh, oso interesanteak, kontatu diguzun hori guztia. Animo, gutxien eh, ez euskal herriko barrutietan eh, ba, fronte popular berriale bere autageitza aurrera iteko, eta baita izatekotan, ba harremana ixatekotan ba konbentziten gube saiatu gara eh txetan frantsesen bai. baten bat konbentziten hortik ikusi duguna, baina igual konbentzituak etorri dira ja da festivalera ba, da. Da, Ego... ja, festivalaren mundua mundu polita da junte nasionala arena baino askoza colo dicho agua Mm. Bai, hori impatu zuen, gorka aurbizu, esatean apurtzuet esperantza dagoela horrelako ekimenetan, ez bakarrik Euskal Herrian, Ai. baizik eta leku guztietan sortzen direnez, autogestiotik, betik, independentzia politikotik, eta, bueno, azkerrik ba, asku zuen, bebai, argia hor jarraitza gaitik, eta hor eh, informatzea gaitik, eh, gertatzen ari dan guzti horregaitik, eta, bueno, hurrengo ba, batele arte. Bai, minuzka azuriz, <susurra> Estela gott Desesperas <tos> jolak Zavastim Ze parta Zerifarua <tos> Iketa Tazzek ari zyabagat Espera Fara Candela Estela Estela gott Esco te veginz Eta nazden erio, bateko morroi, txakur bat ez alain. Arnaz ez duka, guztoan enguen antxetada, da ez da sinistaz, sinistaz. The singer stands, the singer stands, galai pai, kenta, bialzektor in chiave, Ba, gariren e, abesteak diraan moduan esperantzara kondenatuak. Horrengoen ba, e, e, frantzeko hautezkundekin gaudela ba, purrat, ikus, sakontzeko eta beste behar bada ba, beste ikuspegi batekin osatu alizateko jenofaren e, irakurketa. Hemen ba, daukagu aserblas politika zintzetako irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. kaixo hasier?. Keixo. bueno. Apur bat ja, e, deskri bat pena apur bat dugu jenofarekin, baina bueno e, zure kasuan zer aspin marratuko zenuke ba, orain lehenengo bueltaren inguruan, ba, ze olan valorazio erokor bat, edo zer, ze idea aspin zenuken, eta bigarren ari begira, ba, zer aurrikuz daiteken, ba, e, maitza hauekin. Bueno, nik hemen eh, aspin marratu daitekena da eh, ba, frantziako alderdi sistema 2008a mazazpidik utxuera babera ba, zegoena esan sangenezakena da dagoeneko ba, e, sistema klasiko hori e, hautsita dagoera bat, eta hiru segmento soziopolitikoren arteko ba, borroka bat e, dagoela. E, alde horretatik hiru e, segmento soziopolitikoa hauen artean ez daude gehiengo garbiak, eta horrek ez kortasuna dakar, eta orain arte horrela, ez egon izan baldin bada sistema azkeneko autoskundea, parlamentariotatik ona ba badirudi e, datorren aste energetikaurrera oraindik eta ez egon korragoa izango dala zasz seguruenik ezpaita egongo gehiengo e, gehingoso sendo bat eta bueno orokorrean e, atzera begira ikusten dugu zelan ba betiko, betiko alde eskuineko alderdi eta betiko eskerrekoa ba bueno alderdi sozialista bai ja desabertu direla ez, Bitartean, ba, Macron agertu zen, eskuin muturra apurka-apurka, hautezkundez-hautezkunde gora egiten du, eta e, nola, nola interpretatzen duzu e, alderdi sisteman egondan aldaketa hau? Eta Etes Europarekin Europan gertatzen ari denarekin zer ikusia duen, edo guztiz ezberdina den? Naskit, Guztiak badu konekzio bat Europan gertatzen ari denarekin, noski. E, edo zen kasutan, e, Frantziak bere klabe propioa propio dauzka, eta hemen ikusten daguna da pixka bat, nola e, zentru hori edo zentru progresista hori, ba, politika sozioekonomikoa idago kionean eskumako e, proposomen bat dana, akronismoak nola betere horrezkatu duena, baina, bueno, arlo individual, individualetan, baina gutxora bera, era aurrerako batetan aurkesten zenan, parte hori pues, garbi dago odolusten ari dala eta leia zentrifugatzen ari dala. Eskuna ba, bere oso tasunean gutxura bera e, bilgune nazionalak du, eta ezkerrean egia da ezkerrean aneztasun asko zemdiago dagoela eta ezkerrak egin duena da, ba, bueno, fronte popular berri izabal bat e, ireki eta eta bultzatu eta badirudi barrakastatxua izan dela batez ere Eraginkortasunean irabazi duelako eh, botoak nolaabaite ba, konzentratzerakoan, baina ez du guaztu behar funtzean atzoko hauteskunde emaitzei da okionan, atzokoko hauteskunde emaitzei da okionean, bueno, emaitzei da okionean eh, eskuineko botoa gutso gorabera eguneko laurogeia izan dela. Eta iparraldera baldin magoaz, ba, eskuineko botoa eh, eren izan dela gero e, eskuineko boto hori, ba hori, ba aurkezua zentru zentro eskuina aurrerako egisa, neoliberalismo aurrerako egiza, eta aurkezua iteke eskuin moturgiza eta hor ba geldituta residualkietan, ba golismoaren ondorengo errepublikarren alderdi hori ez da ba, uneko 6 erdia ateratuena Frantzia mailean eta iparraldean badeti ere indartzuago agertu izan da, eta alde horretatea, ba, bueno, bai, ba, gutxura erabendu, amart bat atera du, ezta. Baina funtxean, ezkerraren emaitza batzutan, nek iruditzez egin dena da, ba, bueno, egindan interpretazioetako bat oso positiboa izan dela, ez, e, Bilgunen nazionalari da okionean, baina bai, ezkerraren emaitzai da okionean, eta hmm. errealitatea da, ezkerraren emaitzak gutxi asko eren bat direla kasuriko berenean, iparralden bezalaxe, edo ez iristen ez da euneko hogeita marrena, euneko hogeita sortzean, elditu da, e, Frantzia osoan, ez da, estatu osoan. Eztatu osoari, erantzen bali maizkago, alderdi txikiek atera dutena, ba, ezkerretik ere bai, ba, kasuriko uberenean, sozialdemokraziatik, e, ezker muturrera, daukaguna da, iren bat, ez besterik. Mhm. <hazurik> Eta, zaitik uste duzu eskuin muturra horren besteko arrakasta izaten ari delak. Ez dakit horre, ba, Europan ere gertatzen ari da nola bait, baina ez dakit badan dinamika Europar bat, edo kasunetan Frantzia, Frantzian gertatutakoaren arira da? A ber, mende eh, krisi sakon bat bizi mende hmm. baldea geopolitikoki gainbera batetan dago, eta gainbera horrek eh, badu adiera sozioekonomiko bat, Realitatea da, ba, klase ertainak eta erri klaseak, e, pobretuenen klaseak eta ba, gutxi gora bera dutena da, edo e, geraldi bat bere bizitza espektatibetan, edo pobretze bat. Eta e, horrek atxekabea sortzen du, horrek atxekabea sortzen du eta auspotu egiten ditu, Besteak beste, ba, badak borroka kulturalak, bezala plantatzen dituztenak eskuimutu retik. Batezen emigrazio, migranteen kontrako eh, diskursoa, islamofobia, eh, feminismoaren aurkako diskursoa, eta abarrezta. Mm -hmm. Baina hori, bada, joera bat, e, bende guztien topatu dezakeguna, eia da, baina, e, ozen kasutan, Frantzia bere klare propio dauzka. euska. Frantzian, krisionek, baina, e, Badu, ibilbide luzeagoa, adibidez, Alemanian baino. Horregatik, ba, e, bilbide gune nazionalaren arrakastak, esan daiteke, e, bere sustraiak daudela imperio frantxesaren gain beran, baina norri erantxedakioke ere, ba, azkeneko e, batez ere euroa indarrean sartu zanetik, frantxeak biziduen adibidez desindustrializazio prozesu. Horregatik, arrazoi sozioekonomiko batzuk elikatzen dutenak ba, posizio xenofobo bat, e, racista, e, machista eta abar. hori e, konpartitua da. Naiz eta Frantzia bere klabe propioak izan. Eta gero ere, eh, ezin dugu azaltu, e, ba, eh, Frantsian propioki nola egitulatudan lurraldea, ezta? Ikusi lotarako herriak dita edo etxe txotxikiekin osatutako herri hoietan, ba, eh, fronte nazionalak eh, arrakasta, bueno, bilgunen nazionala orain eta arrakasta un día va duela Irigunetan baino, ez da, vertikalak diren irigunetan baino. Ez du bakarrik esplikatzen espazioaren antolakuntzak, eh? baita ere e, ze komunitate harremana dagoen. Baina lotarako auzo eta rioietan egia da, herritarren arteko harremanak, e, harreman komunitarioa, e, komunitarioak haula hoak direla. Mm -hmm. Eta alde horretatik, ez ezagunari buruz e, ba, esfidantza xenofoboak ereitea errezagoa da fronte, oberdo, bilgune nazionalaren eh, proposamenak hor arrakasta hundiagoa izan du. Ez dago, e, iparraldeko e, datuak ikustea baino, ez da? Eta, egin ere, irigune edo errigi eh herri horietan rri hoyetan arrakasta handiagoa izandu. Beraz, noski faktore desberdinak daude, batzuk frantziako Frantsiako klabe propioak dira eta beste batzuk ba Mendebaldean eh konpartituak dira, ez da? Eh HKB hori, len aipatu zuten HKB hori, patueten, hori e, ba, e, nork, nolabait e, ba, monopolizatzen du. Nork erakusten du momentu hontan, ez da nahizetak ero faltsua izan iku egunla xemeloni irekin Italian ez da? Baina Nork e, nolaabaitere bidaltzen duen mezua da status qua aldatzearen aldekoa. Eta hor, horren monopolioa momentu hontan e, eskuin muturrak dauka parte handi batean. Egia da Frantzian orain arte ba, Frantzia intsumituarekin eta eh ba monopolio hori, eta estatu quo altzearen. Baina esango nuke, orain ezkerraren batasun zabal honekin badagoen arriskuetako bat monopolio osoa e, ba, bilgune nazionalak hartzea. Eta beraz, Fronte Popular Berri honek esluke ez izango, e, o sea, ezin du esindu erakarri atsegabearen monopoli hori edo hori bueno, eraitzeko lerriro, ikuste dela dala ego. E, egongo da parte batean, bai, eh? uh -huh. parte txiki batean, baina pensa dezagun aste bete barru egongo dan agertokian. E, dagoen eta hori da hipotesietako bat ikusteko dago, baina den dagoen hipotesietakoa ba da, ba, eh, bigune nazionala ez lortzea eta ensemble ofa neoliberal progresista hori eta eh fronte popular berriaren arteko Nolabaiteko entente, ez egonkor bat, sortzea, ba, urte betez gutxienez, ez taze, urte betean ezingo dira autoskundeak deitu, ba, urte betez nola baiteko bideratzeko, minimoetako gobernagarritasuna garritasuna. Horretzer nahi du, presidentea da Macron izango dala eta mm. gobernu hori ikusiko dugu nola osatuko litzateken urte arituko dena ba e, funtsean izango da makronismo eta ezkerreko e, fronte honen arteko ba, minimoetako entente bat eta hor noski ba fronte bueno e, nazionalak egingo duena da ba seguruenik oraindik eta gehiago hartu bere irudi hori ez da dela nolabait ere estatuzkoa aldatu nahi duten bakarrak gu gara zebestek hitz egiten dutena da estatukoa meabartzeaz baina ez aldatzeaz jakin, badakigu, ezkerreko frontezal horretan estatusko aldatu nahi duten indarrasko daudela. Baina nikusti komunikatibo batetik, datorren astetik aurrera, ba egoera nikuste e, nahiko kaskarra izan daitekela, baldin eta hipotesi hori beteko balitz. Bale, <hazurra> bale. Eta EPP e, e, e, erta inluzera, e, gu, bueno, e, eskerra batzeko bain bat zaiak egon dira edo esker berri bat sortzeko, bez? Eta au agian berri bat izan daiteke ere ustezu pertain lusera egon kortzena lortuko duela edo izango dela bakarrik hautezkunde hauei begira ba, ba marka bat auteskunde hauetara bakarrik mugatuko dena modu batera edo dobestean badirudi ez da, egon kortzera duela. bigarren aldia da gaka suentan orainiketan zabalagoa e, badirudi santzu guztien arabera eskerrak bizi duen krisi horri aurre egiteko modu eraginkorra dala, gutxinez auteskundei begira. Mm -hmm. Auteskundei begira, bos, eraginkorra dala, baina esan bezalaxe bere azka. Gusten ari gara, kasuriko berenean, eta horrein kontan, ba, e, partaidetza, eguneko gehi aigo da, talde horretatik izan dugun partaidetzak ateratzen duen argazki hori, e, nahiko egokia da ulertzeko momentu enten segmentu soziopolitiko bakoitzak daukan indarra. Eta eren bat, errealitatea da, mm, eren batekin agintere iristea oso zaila dala. Oso zaila dala, ze haure eramango bagenu, hauteskunde presidenzial batzuetara, e, badakigu ez dela hain erraza izango, eren hori ados jartzea. Ados jarriko balitz desberdina litzateke noski. Zeia, ez litzateke bakarrik eh, parlamentuko hauteskundetarako badakigu lagelengo sistemaga dagola, ditzulitakoa, eta horrek bat, derri gortu egiten duela nola bait ere, indarmetaketa bat bultzatzera. Hori bera ere gertatzen da presidentzialetan, baina sailagoa izango litzateke basogurenik hautagai bat adostea. Eta hori eginezean, nik uste, eh, babai parlamentarioetan egonkortu daiteke aliantza hau, baina izan dezakeen aukera, ba, gobernu bat e, lideratzeko nik uste mugatua dala. Zehazken azken batetan er, sistemarri presidentzialista daten aurrean gaude eta presidenteak botere asko du materiala eta oraindik eta gehiago simbolikoa, ez da? Eta hor seguruenik egongo da ezker e, Zabale, Fronte Zabaloen erronka nagusia, ez da? Hautagaitza komun bat aurkeztea 2027an. Baina bitarte horretan, eh ni nago, segun eta zea gertoki daukagun datorren asteleenean eta aipatu dugun ez antzu guztien arabera bi gune nazionalak seguruenik esto izango biengosoa. Bizimoso izango balu desberñalitza de eh? ze koabitazio bat egongo litzateke eta orduan gobernuan e, fronte nazionala edo bilgune nazionala egongo litzateke eta kasu horretan garbi dago e, gobernuaren igadura, seguruenik bilgune nazionalak sufrituko luke eta estatuskoa aldatzeko indar e, bezala daukan irudi hori aldatu eingo litzateke eta noski gutxienez monopolioak kaldo eingo luke E, hori gertatu bezean, ba, kontrakua gertatuko zaio ezkerreko fronteari. Bai, e, estatuskua mantentzeko, ba, e, indar bilakua, bilakatu daiteke, eta gobernuaren igadura ba, bere lepoan sentitu bezeke. Horzando, ba, eskerrik asko azirula ze argipen hauek ematea eta urren gora arte. Zuei, agur. Agur. ni laga la gero, eh Jon Bernatek eh, ba, Alderdi Nagusien edo Koalisio Nagusien, Frantzeko Koalisio Nagusien programa ekonomikoen azterketa egin du eta bueno, se ze, sondio batera 800 Bueno, va ba, Jenofa eta Sierrenchun eta gero, es eta analisi ba, politiko coyuntural eta apurtu factikoa enchuneta gero, ba apurtu betu ba, eta oso era telegrafiko batean gogoratzea, es ez? ez da bakarrik E, sozialismoa la basekiria berriro ere mail gaineratzendan e, etengabeko gatazka eta bidegurutsa egotea, e bezik eta... A, politika konkretuetan baita ba e, Ondorio seratsak ekingo ditu, eh? Nikuste dot oso, oso interesgarria izan direla gure gaurko bi elkarrizketak. E, geratzen geratzena soin asken galderan hasierrek esantzuna esekik. Eh izan dauela, apurtzen ba Macronen eh ezakeu sai dago buruan, baina e, orain fasistek hartzen badute gobernua. Ba, edo zeñan bere politika aplikatzeko errastasunak ez dituzte izango eze, eh? eskerreko eh, metaketa politiko eta soziala aurrean egon da ba, ba, bere politika aurrera egiteko modukoa izango da, eze eh? bakarrik ikusi bardala, bardela jaunak eze, eh? enakari gaia dana, ba, bere programaren egin eh, E, izen burua da, hori, ba, lehentasun nazionala, eh? lanpostuetan, servitzu publikaetan, o da, legearen aurreko berdintasuna e, apurtu nahi deu, baita asilo politikak eta migrazio politika guzti zeraldatu nahi deu, e, eta kasu honetan, ba, dirula guntxak atxerritarri ikendu, eta bueno, bere programa e, xenofoboa gauzatzeko ba, ba, neurri zehatzak aurreatu, aurreatu dituela, Eh, gero hm mm, visible din eh? edo edo apurtxu bet ba egoera larria so, social larria eh ne, arone neoliberal ilusiones ondorio, no va ba, berai oso, oso tibioa da, ada, es eh? berema ekonomiko ira kurrita, va ba, cotizazio sociala patronale, pa, eh, besa edo iba energetikoa jeistea, uneko 20, uneko 55, hor da agenda neoliberal clásico oso clásico adu e, sergak jeistea batezbe kontaminatzen dagoenentzako aberatzenentzako eta bar e, gero bai pentsioen e, e, inflazio agase eguneratsia es, espainako gobernuak egin duen bezala kasuenetan ba jendea eta pentsionistak badira lao bere boto emaileen garrantzitsuena, ez? Oso Oso, sarritan horrelako testiunguruetan gertatzen dan bezala adin ardatza oso importantea da eta gazteak nagusiki, es? Baita oso errikoietan eta langile klase pobrenetan fronte popular berriaren aldeko boska izan da nagusi eta, bueno, baedadeko jendea bere pentsioa, beretxe bizitza jabean duena, apurtxubete langileriori, ba beherako joera eukinduena azkena markadetan ba, batazu nacionala edo fascisten alde dagoela, es? Gero, bueno, telebista eterrati publiko la privatizatzea aurre ikusi dute Jenofa zuen bezala espe be, komunikabide pribatu guztiak fasizmoa zuritu eta eskerreko politika eta eskerreko koalisioa demonizatuz edo kriminalizatzen duen bitartean, gero esango dute e, fasismoak e, egiten duen politika e, ez da la liberala, baina desean liberalek eta be komunika potere dutenen eta beratzen komunikabideek bultzatu dut e, e, testuinguru honetan e, ba fasistek e, irabasteko aukera izatea. Gero, seguru medikoak kenduko dute, hau, arritxen nau, porque apurtxo oso media transversala da, seguru mediko sistema publiko, osasun sistema publikoa frantsian ez da Espainiakoa bezala, ez da unibertsala, baizik, eta mutualitateak, eta seguruak e, hartu behar dutela, eta horren bolso, edo diru, diru bueltak sistema komplexu bat dute, eta kaso honetan ba, pobre entzako, ba, seguru mediko unibertsal bat dago, eta kaso kenduko dutela, eta urgentziasko e neurri edo urgentziazko sistema batean ordez izango du dela, da berriro ere osasun gintza privatizatzeko, eta pobre pobrentzako basaltasunak areagotzeko politika bat egingo dute eta bueno ba egin dute haiek eh ba, eskerreko zenbait analistek esan dute ba ez dutein memoria ekonomikorik ez dutein bere bere aurrekontu eta bere politika fiskalaren proieksiorik baina beste batzuk egin dute adibidez alternatif ekonomik, alternativa ekonomiko e, alternatif ekonomik diskarien egin dute eta argita garbi ikusten da e, beko klaseenun hogeita amarretatik, errenta transferentze importante bat egongo godaela e, goiko euneko amarrera, eta horre esan nahi du, errenta birbanak eta erregresibua egongo godaela eta, eta beratxentsako politika e, egingo e, dutela, ez? Horren aurka, horren alternativa, e, zer da, ekoizpen balea bide nazionalizazioa eta Sovieten e, ekonomia autogestionatua es edo sortixarres frente popular berrian programa ba minimo programa bada eh sozialista betiko sozialista que régimen, be, régimen alderdi bera koger hartu duena ecologista arlo ecologicoan naiko erradikala baina arlo sozialean moderatuak direnak comunista alderdi komunistak ba hemen eskerbatua eskerranitza eh, bezalakoa edo izquierda hiri espainia antzekoa eta gero ba macron eh ambai, parkatu meren sonen eh isumisoen da pues ende joera estilo podemos sumar bat izango sana, ba, beraien programa hori indar guztien artean 3 egunetan, 4 egunetan adosteko ba, handiak egon dira, ezin sant dute programa sakon bat aurkeztu, es talduan beren lehentasunak argi eta garbi lehenengo 15 egunetan eta lehenengo hilabetetan kokatu dute, es jakin da gainera gobernua batekoa izango dala, hasierrek aipatu duen bezala, se ezin da ezin dira presidentziagak E, 2008 zespian dira, baina lege bitxarrekoak edozein momentuan konvokatu alditu presidenteak, erregeak, frantxean badu potere handia, eta kasu netan urte batean ezin dira konbokatu orduan, bueno. Epe aurreko programa egindu fronte popular berriak, eta, bueno, bada politika Reforma, bueno, ba, haneko esanguratuak, ez, programa neoliberal, ma, gaur egun dagoen Macronen programa neoliberal edo postfasisten erregresio autoritario eta, eta aberatzen aldeko politikaen aurrean ba, Migrazio legeak balio gabetzeko proposamena, da eskubideak demokratizatu emigrante entzako baitare Migrazio klimatikoaren estatua sortu, ez es, badakigola migrazio guztia dira, ekonomikoak, ez dira bakarrik gerra edo politika errepressioaren ondorioos, baita baita klimatikoak gero gehiago direla migrazioak eta hori ere rekognozita. Eh, presioak esko produktu en presioen bloqueoa hau da, merkatu erregulazio zehatzak, gaitasuna du estatuak hori egiteko gurean baitare, eta kasu honetan, ba, lehentasuna markatu du inflazioa borrokatzeko lehentasunezko ondasunan presioak blokeatuko dituztela. Guizieneko soldate egoko da. 1000 e, euronetor arte amabia betetan, gurean amalauia betetan banatzen da usgutxienko data. kasu honetan 1000 bosteuntaberrogoi euronetotik, 1000 eurora, hau da, estilo Jolanda Biasek egindako igoerak, importante da dira, beheko langileria, edo gutsienko kobratzen duen langilerian bizibaldintxak obetxeko, gutsieneko errentak edo RGI-a bezalako, ba, apurtxuet, ba, biztale pobren txako dirula guntxak igoko direla, automatikoki, hau da, egu, inflazioa baliogabetzeko eta mm, potere baita pobre netara egegatzeko, ba, neurri zehatz bat e, aurrikusten dute, eta gero eta bukatzeko meia transbersala e, ba, eskoles, eskola zerbitzu guztien e, doakotasuna irailetik Aplikatuko dela, ez? doakoa da eskola, eskola, eskola publikoa, baina dozaina baita serbitxua jantoki jantok, jangelak, bidaiatxeko serbitxuak, garraio serbitxuak, hau da, serbitxu auxiliar guztiak para eskolarrak eta bar, danak doako tasunerako salto automatikoa ingo dute iraietik aurrera. Bueno, orduan ez da... Ez da programa sakon bat, baina dozean lau egunetan negozietutako eta lau indarren artean negozietutako programa bat da. Eta, bueno, badakigula, kasuenetan, eh, norabidealdak aldaketa behintzate, izango leikela, fronte popular berriak gehiengoa lortzea domekako frantxako hauteskundeetan. <totipen> Je sais que c'est fini C'est pas moi qui s'échappe C'est tout le reste qui s'enfile Je sais que c'est fini Je ne sais si ce qui s'en C'est la fin ou c'est la suite Je suis kanterak dioen moduan, zefini, amaitu da, e, amaitu da ikastu urte honetako azken zaioa, e, oporren ostean etorriko gara, eskerrik asko e, ba, e, urte honetan ba, lanaren ekonomian ekonomian kolaborutu duzu duen guztiei, e, ntsule guztiei, baita Ibon eta Anel Zabalari, Eta, ba, bueno, e, bitartean, ba, gudan e, hostean etorriko gara, eta hori, gogoratu argia saio e, lanaren ekonomia saioa, argia eta hor dago, eta iltsalto irratea erekin e, kolaborazioan egiten den saioa dela, eta, bueno, ba, gudan hostean ikusiko gara berriro. Gero A regarder le noir en face.